טוב, אז נחום לא, תפוס לו קצת את הגב, אז... אני מחזיק מעמד. כן? לקחת את הכדור. אתה מקריא גב? כן. יש שאלה למישהו? בקשר לחומר? בקשר למדיקציה? קשר לחיים. להתחיל מפנימים לאט לאט. טוב, באמת שאני לא זוכר. דיברנו על שמחה, נכון? כן, שמחה לאיד ושמחה. כן, אוקיי. אז עכשיו אתם זוכרים. כבר עברתם להרצאה, טוב אז. עכשיו, אתם זוכרים, יש ארבעה? שזה... עבד, עמלה, שמעה, ואיקוינימית. ומה? שהשתוות הנפש. שהשתוות הנפש. נכון, בדיוק. אז עכשיו אנחנו שם. ו... זה מסוימת זה תכונה שמקיפה את כל היתר, את כל הארבעה. יש תוכנות הנפש, שקיפה את כל? כן. עכשיו אתם... את כן. שבת... כל, כל השלושה, אבל ש... את, את הכ... כל ארבעה, גם את עצמם. <laughs> גם את עצמם. עכשיו, אתם זוכרים שדיברנו לפני כמה פעמים על ויפאסנה, uh, mm -hmm. זאת אומרת, על מדיטציה של התבוננות, uh, ואמרנו אז שיש בעצם שלושה דברים שבעצם צריך, צריכים להיות. בזמן המדיטציה. אחד זה ריכוז, שמשמעו גם שקט, שמשמעו גם ריכוז, זה מין גלגל כזה. דבר שני זה הבחנה, זה ראייה מדויקת של מה קורה בכל רגע ורגע. והשלישי זה הצפייה השקטה בכל הדברים שעולים. מבחינת קוינימיטי, äh, mm -hmm. זה גם חלק מהמאפיינים מה, מה, מה של אה, אה, מדיטציה טובה או נכונה. Mm -hmm. עכשיו, נדבר קצת יותר על, על הדבר עצמו. המילה שמשתמשים בה, אה, המילה בסנסקריט, זה... אופקה, ככה אומרים, והמשמעות המילולית שלה, כנראה פחות או יותר, המון פעמים יש איזו מילה קצרה כזאת בסיינסקריט שהמשמעות שלה זה משפט של שלושה, שלוש שורות כזה, אבל המשמעות שלה זה להתבונן מראש ההר. להיות באיזשהו מקום ולהתבונן, אבל המקום עצמו הוא מקום גבוה כאילו, ממעוף הציפור, כן, כן, כן. ומה שחשוב פה זה שהוא פתוח ושהוא, הוא לא, הוא לא תופס עמדה כאילו, המצב. המצב פטע. או הצופה? Yeah, המצב, אין צופה כאילו, אבל זה מצב נפשי, בסדר? כאילו כל האלה, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה כולם בעצם, זה נקרא צ'יטה, זה כולם, זה מצבים נפשיים. כולם, states of mind, שאנחנו יכולים להיות באחד מהם. עכשיו, אם תשימו לב על הארבעה מצבים האלה, ועוד מעט נדבר גם כל ה... קשרי ביניים ביניהם, הכל יש אצלהם לפי המקילים 51 מצבים נפשיים ולפי המחמירים 83. <אח> אבל זה בעצם בודהיזם, זאת אומרת בודהיזם זה בעצם מין פסיכולוגיה שמבוססת על התבוננות במה שקורה לנו, ומה שקורה לנו זה כמובן גם דברים פיזיים אבל עוד יותר חשוב מזה זה המצבים הנפשיים שבהם אנחנו נמצאים. וזה גם נקרא, חוץ מצ'יטה, זה נקרא גם דרמה. זאת אומרת, יש, כל רגע ורגע קורה משהו, אז יש דרמה שהיא פיזית, זאת אומרת, יכול עכשיו לכאוב לי הרגל, יש דרמה שהיא חזותית, זאת אומרת, אני יכול עכשיו לראות תרנגולת, ויש דרמה שהיא צ'יטה, זאת אומרת שהיא מצב נפשי, אני יכול עכשיו להיות מודע למצב נפשי מסוים שלי, וזה העיקר של כל, ה... כל העסק הזה. אז לכל מצב כזה יש הגדרה מאוד מדויקת, ויש משלים, ויש קשר לדברים אחרים, ויש סימנים, וכל מיני דברים כאלה, ובעצם, קוראים לזה, שכחתי, תכף אני אזכר, יש, בקיצור זה חלק, זה חלק מאוד חשוב, זאת אומרת, בעצם הכתבים הבודהיסטים מתחלקים לשלושה חלקים, כמו כל דבר בצה"ל. אחד זה הסוטרות, זאת אומרת, זה מה שבודה אמר. שני זה וינאיה, זה החוקים של הנזירים. והשלישי זה הדברים האלה, זה הפסיכולוגיה הזאת, זה החלוקה המדויקת של המצבים הנפשיים. ו... בעצם ברגע שיש לנו טקסונומיה או טרמינולוגיה מאוד מדויקת, הרבה יותר קל לנו לראות איפה אנחנו נמצאים. אז זה אופקה. לא, לא כל כך נבדקת מהמצאת ההבדל בין הדארמה לצ'יטה. לא, צ'יטה זה סוג של דארמה. זאת אומרת, ראייה, כל דבר שמופיע בפני המודעות שלנו, היחידה הבסיסית, של הארייזינג שמופיע לפני המודעות שלו, הוא נקרא דארמה. דארמה זה גם התורה הבודהיסטית בכלל, אבל... דארמה זה לא דארק? כן, כן. אבל...